akawambiish kuelewa Laisi akawa kinganganizi. Rais kwao hivyo akamuru watu watumwa weus wengi wajiandikishe na kuungwa wajeshini ili wawe sehemu ya jeshi la Argentina na kwenda kuwa mstari wa mbele katika kulipigania taifa lao la Argentina akaona heli atumie mbinu nafasi hiyo ili vita itumike vizuri kuwaua waafrika weus wengi ili mzigo uwe unapungua taratibu na hatimaye nafsi haitamsuta wala lawama hataa ipata na wala hakutakuwa na lawama nyingi kutoka kwa watu mbalimbali duniani vita hii ilisababisha maelfu ya wanaume wa afro Argentina we Uchungu na nchi hawa kuhuwawa vita usawa wa kijinsia Kwa ukali sana kiasia kwamba wanawake wa Afro-Argentina Walilazimishwa kupata watoto yani kutembea na wanaume wa kizungu Au mchanganyiko wa Argentina Na moja ya jarida kubwa kabisa jarida la International Business Time Iliwai kulipoti ya kwamba raisi uyu wa Argentina alikuwa ni zaaji wa kazi zake na moja ya vitu liwaifadhiwa baada ya kifuchaki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 isini njayo watu hao usi utakuwa wameefa idada jamili nani nini hifananyike kwa weusi hawewanaojukiwa na jamii ya watu we utumwa ni vimelea ambavyo Mimea ya ukoloni wa Kiingereza immecha kuishkamana na mti wa manjali wa huu mwisho wa ya maneno mabaya ya kibaguzi ayoo yadiklikuwa na kiongozi nuyu wa Argentina judi hizo za kuwaangaiza au kuwapoteza kabisa watu weusi zlipyowa baraka nyingi na wasomi wa Argentina ambao walikuwa ni wazungu ambao walitaka kufuta uwepo wa historia ya mtumeusi au Afro-Argentina dania Argentina kutoka same zote za maisha ya Argentina ikiwa ni pamoja na utamaduni wa usi, indo istudia ambao imefichu wa vizazi na vizazi lakini kadit na wazili kwenda mamba nazili kufunguka mamba nazili kujeka hadharani wanasema Kwa waga uwaga na nyetenga na mai. Tukutane tena katika makala zijazo Zania ni maharifu na wanku Anko baba, The Big Daddy